Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bih, wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala wa may yudlil fala Ashadu an la ilahi lallahu ahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli alai sayyidina muhammadu wa ala li sayyidina muhammadu barik wa sallim Amma ba'du Fa'a'uzubillah man syaitan raja bismillahirrahmanirrahim Wa alasri innal insana la fi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihadi wa dawasabil haqqa wa dawasabil sabr Sadaqallahul alazim. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka qala sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita Meneruskan pengajian kita dan insya-Allah kita akan sambung pengajian tafsir kita muka surat 469 surah al-ikhlas Bismillahirrahmanirrahim surah ini adalah surah makkiyah yang mengandungi Empat ayat surah makkiyah, makna yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Nama surah. Surah ini dinamakan dengan berbagai nama. Yang paling terkenal ialah surah Al-Ikhlas. Kerana ia membicarakan tentang tauhid yang tulus dan suci terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala suci daripada sebarang kekurangan dan bebas daripada sebarang penyengutuan. Juga kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membebaskan hamba dari sebarang syirik atau daripada api neraka. Ia juga dinamakan sebagai surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, al, al najah Al-Wilayah. Kerana setiap orang yang membacanya akan tergolong dalam kalangan awliya Allah dan ahli al-ma'rifah. Ia juga dinamakan sebagai surah Al-Asas kerana ia merangkumi asas-asas dan prinsip agama. Jadi nama surah ini Al-Ikhlas ikhlas tu murni lah suci atau murni dan selain daripada ikhlas banyak lagi nama-nama yang disebutkan tadi banyaknya nama sesuatu itu menunjukkan betapa mulia dan agungnya sesuatu itulah seperti Allah Subhanahuwataala sendiri mempunyai banyak nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun banyak nama dia ya, sesuatu yang diberi banyak nama itu melambangkan kebesaran dan keagungan serta kemuliaannya lah. Di situ dia bagi at-tafrid. At-tafrid ni farradayu faridut tafrid maknanya satu. Mufradnya satu. At-tajrid tajrid ni jarada yujaridu tajrid yang sepi bebas dari segala-galanya at-tauhid sama juga wahada yuwahidu tauhidan esa pengesaan an-najah yang berjaya yang menang yang berjaya al-wilayah kekuasaan ataupun wali-walilah aulia wilayah ni kekuasaan Banyak lagi lah ada al-asas Dalam kitab Tafsir Fakhruddin Ar-Razi Satu bab Sahaja yang menerangkan Tentang nama-nama surah Al-Ikhlas Tak perlu tahu semualah, lah Kalau nak tahu semua boleh rujuk kitab-kitab Tafsir yang lebih besar lagi Untuk menunjukkan bahawa surah ni surah yang Mulia yang yang tinggi kedudukannya Dari segi kedudukan surah ataupun perbandingan di antara surah-surah semua surah adalah kalam Allah. Semua al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi tidak ada perbandingan di antara satu kalam Allah dengan satu kalam Allah yang lain. Tetapi dari segi kelebihan surah itu tu sendiri nanti berbezalah. Mengikut kandungan apa yang diceritakan dalam surah tersebut. Maka surah itu akan... Dari segi pengamalannya... Bacaannya... Melebihi fadilatnya daripada surah-surah yang lain. Tapi dari segi... Ataupun... Zat kalam Allah itu semuanya sama. Tak ada tak ada kalam Allah yang... apa Yang buruk. Tidak ada kalam Allah yang... Yang kurang baik. Kalam Allah semua sama. Semuanya padim. Semuanya mulia. Cuma nanti kelebihan tertentu bagi setiap surah itu di dalam kita membacanya bergantung kepada makna yang terkandung dalam surah tersebutlah surah al-ikhlas ni kerana menceritakan tauhid tentang Allah semata-mata maka surah ini banyak kelebihan-kelebihan insya-Allah akan setiap topik tu ada nanti kelebihan dia sebab turun dia kaitan dia kandungan dia kita akan insya-Allah kita akan baca dan kita bahas satu persatu lah jadi surah ni, kitab tafsir ni boleh dikatakan lengkap jugalah. Jadi tak perlulah saya nak bahas terlalu mendalam. Yang penting, apa yang dituliskan di dalam kitab ni faham. Kalau kita cukup dengan apa yang tertulis dalam kitab ni, kita faham teks dia. Kalau kita belajar matan misalnya... Kita kita macam jalan lain, itu perlu dibahas lebih mendalam lah. Dia hanya menerangkan secara umum saja tentang tafsir tersebut. Ini kitab yang kita belajar ni, tafsir Munir ni ada 15 jilid. 15 jilid. Jadi memang antara kitab tafsir yang terperinci lah. Dan dia merupakan kitab tafsir yang terkini, yang dikarang oleh ulama' yang masih lagi hidup. Itu Syeikh Wahbah Zuhaili. Jadi beliau membuat summary ataupun ringkasan ataupun kesimpulan daripada seluruh kitab-kitab tafsir yang ada sebelum ni. Jadi saya tak perlu nak jelaskan setiap sesuatu tu secara detail kerana apa yang dah ada kat dalam ni pun dah detail lah. Yang penting kita faham apa yang. Kalau ada kalimah-kalimah, teks-teks yang kurang faham insyaAllah saya akan jelaskan. Dan kalau saya terlepas pandang ke nanti ada yang boleh tanyalah. Yang penting kita faham Bila kita belajar kitab Yang paling penting kita faham ibarat dalam kitab tu Itu paling penting Setiap apa yang ditaip, ditulis dalam kitab tersebut Kita kena faham setiap baris, setiap perkataan, setiap perenggan Tak guna kalau kita, kalau ustaz tu dia jelaskan Dia cerita tu, cerita sana, cerita sini Tapi apa yang kita belajar kitab tu, kita sini tak faham yang pertama, kita faham apa yang kita dah belajar. Mungkin kita kita belajar, kita baca sendiri, kita dah ada sedikit pemahaman. Kemudian, pemahaman kita yang sedikit ataupun bersifat zonni tersebut, akan ditahkidkanlah oleh guru. Jadi, bila biasanya orang belajar-belajar kitab ni, dia akan buat persiapan. Besok nak mengaji malam ni, dia dah baca dulu satu round cuba memahami apa yang ditulis Alhamdulillah kita belajar kitab Melayu kan, bahasa Melayu dah dijemahkan dalam bahasa kita, insyaAllah mungkinlah 70% kita boleh faham kot tapi masih lagi peringkat zoni lah mungkin kita salah faham kita fah, rasa macam faham tapi sebenarnya pemahaman dia mungkin lain itu akan diterangkan oleh sesiapa sajalah yang akan mengajar kitab tersebut Kemudian ketika belajar ketika kita belajar kitab pastikan setiap apa ni teks ataupun ibarah dia panggil kita faham cerita-cerita penerangan daripada yang mengajar tu kadang-kadang dia melencung ke sana melencung saya pun kadang-kadang cerita bab-bab lain kan itu biasa lah tu tapi yang penting apa yang dalam kitab ni kita faham besok bila kita buka balik kitab ni seorang-seorang kat rumah dan sebagainya kita baca kita faham jangan besok kita buka kitab ni balik eh apa itu cuma tak faham lah teks ni ha. faham eh jadi kalau ada teks yang kita tak faham tadi tanya lah insyaAllah saya terangkan jadi peringkat pertama ni dia menceritakan tentang nama surah jadi rasanya faham kot jadi yang ikhlas ni makna yang dipilih yang paling mahsyul al-ikhlas. Makna ikhlas ni diberitahu di sini suci ataupun murni boleh juga. Sebab orang kalau dia fikir suci ni, oh, ni najis betul suci. Umumnya kan fikiran orang-orang ni bila sebut suci, oh, dia fikir ni mesti lawan kepada najis. Suci ni bukannya berarti macam kotor, sepatutnya suci. Suci ini luas. Kalau kalau bagi najis tu lawannya suci lah. Tapi dari segi konteks yang lain, suci ini bermakna bersih dari segala kekurangan, terpelihara daripada segala catatan, murni daripada segala yang tidak sesuai dengan yang yang perlu disifatkan kepada sesuatu yang ingin disifati lah jadi ikhlas di sini berarti suci ataupun murni yaitu surah yang akan menjelaskan tentang kesucian atau kemurnian Allah daripada segala kekurangan, kecacatan dan kelemahan itu nah, dia beritahu kan suci, ya, suci daripada sebarang kekurangan dan bebas daripada sebarang penyengutuan. ada sebab dia, kenapa dinamakan surah ikhlas dan kandungan kandungan ayat ini menceritakan tentang apa, nanti ada dalam bab, sebab-sebab turun dalam muka surah, surah apa tu asbabun nuzul lah dalam bahasa Arab dipanggil panggil mahsyur jadi dalam belajar tafsir tu antaranya kita kena tahu tentang asbabun nuzul ataupun sebab turun surah ini masih lagi dalam surah-surah yang pendek Alhamdulillah lah kita boleh tangkap lagi besok dah masuk surah yang panjang-panjang Al-Baqarah misalnya ha, nanti macam-macam lagi asbabun nuzul pun nanti bukan per surah tapi per Peraya atau pera angin atau perperenggan atau perperhizip dan sebagainya. Kemudian dijelaskan di dalam perenggan ni tentang nama-nama lain dari surah ni lah. Jadi di situ dia tak bagi makna, makna dia hampir sama semua tafrid. Daripada pada Fardan Fardan dan tu sendiri ataupun far roda yufar sendiri ataupun satu ataupun yang yang ke arah itulah satu tauhid tunggal ya, dialmake tak lari. Tajrid pun maknanya sepi. Menyepikan diri maknanya mengasingkan diri, menyepikan diri maknanya tak sama dengan yang lain, dia satu aja. Tauhid esalah mengesakan, najah berjaya. Menang ataupun berjaya. Wilayah adalah kekuasaan boleh buat catatanlah di situ. Yang penting kita faham setiap setiap perkataan dan setiap ibarah dalam kitab sebab dia, ada sebablah kenapa dinamakan ayat itu. Diberi satu sebab. Kenapa nama al-wilayah diberi kerana setiap orang yang membacanya akan tergolong dalam kalangan kalangan awliyah Allah dan ahli ma'rifah. Ma bukan sekali baca lah. Bukan sekali baca. Ada setengah-setengah hulamak menjadikan surah al Allah ni sebagai wirid. Satu hari, siapa nak jadi wali Allah, bacalah seribu kali setiap malam. Siapa nak jadi wali Allah, baca surah al Allah setiap malam seribu kali. Insya Allah lepas lima tahun, enam tahun jadi wali Allah, tiap-tiap malam istiqamah. Kiai saya tu, Kiai Zharan dia, masa umur dia... Masa umur dia... 10 tahun kot kalau saya tak, tak lupa lah masa dia kecil lagi lah bapak dia surah amalkan surah ni surah al Allah ni dibaca 1000 kali setiap malam selama 6 tahun dia baca kalau tak silap macam dia punya. jadi dia amalkan setiap malam 1000 kali kulhu Allah setiap-tiap malam selama 6 tahun berturut-turut tanpa tinggal akhirnya jadilah dia seperti mana sekarang ni lah dan bukan dia sajalah banyak lagi. Kalau saya nak baca nanti kita baca dalam kelebihan ada yang dia cerita. Jadi mudah kan? Senang kan? Buatlah seribu kali setiap malam. Tak mampu, buatlah kurang sikit lima ratus. Tujuh ratus, tak mampu lima ratus. Tak mampu, tiga ratus tiga belas. Tak mampu, buatlah seratus kali setiap malam. Tak mampu, sepuluh kali setiap malam. Tak mampu, tiga kali. Tak mampu sekali ya? setiap, setiap hari Faham? Ada kesan yang tertentu Dalam setiap surah Setiap surah tu Setiap ayat Al-Quran Dia ada Keberkatan di masing-masing Ada ayat syifa Untuk penyembuhan Ada ayat Untuk menundukkan orang Ada untuk ayat Untuk melembutkan hati Ada ayat untuk Tauhid Ada ayat Untuk menguatkan ingatan Ada ayat untuk keselamatan Ada ayat untuk macam-macam tapi untuk al-ikhlas ni lebih ke arah tauhid ke arah makrifat. Ha, jadi biasanya wali Allah tu di di dikaitkan dengan orang yang mencapai tahap makrifat kepada yang lah kepada Allah. Jadi antaranya dengan membaca, banyak membaca surah al-ikhlas. Takkan baca je boleh sampai macam tu. Baca dulu. Nanti tengok apa jadi perubahan. Al-Quran ni sepak kali baca lain dua kali baca tiga kali baca 10 kali baca 100 kali baca 500 kali baca 700 kali baca 1000 kali baca tak sama setiap kali kita baca berulang-ulang dia lain, lain lain tak percaya nanti baca tengok 100 kali apa jadi tiap-tiap malam baca seminggu sebulan setahun tengok apa jadi dia mesti ada ada apa? ada kesan tak mungkin tak ada kesan semua orang dah pengalaman orang dah banyak lah kan, daripada kita duduk nyanyi-nyanyi, duduk apa, duduk scroll-scroll, duduk apa, Facebook tu, pekerja-kerja jam, baca Kur'an Allah, kan. mulut duduk baca Kur'an Allah, baca Kur'an Allah, duduk sejam, duduk setengah jam, sejam duduk baca Kur'an Allah saja. Insya Allah. Eh? Kaitan surah dengan surah sebelumnya, kita terbalik, sebab kita mula daripada belakang. Tapi tak apa kita baca juga. Saya nak start daripada amal tasalun nanti berat kut lambatlah nak sampai nanti Anas. Sebab yang dalam semayang dia duk baca kulh wallah betul. Ada yang baca sembang sunat amal tasalun. Apa sawtawallah belum sampai lagi eh. Waktu duha pun belum tentu. Eh? Kulh wallah, kulia kulh wallah. lagi tak boleh tahan innataina izaja. <laughs> Ada yang langsung tak baca surah pun tu. Fatihah hukum. Oh, oh. Kelas main jemaah lainlah kan Itu ikut imam. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Setiap surah yang disusun di dalam Al-Quran ni ada kaitan dengan surah yang sebelumnya dan selepasnya. Ini di, menjadi satu amalan para-para alim fasilah mengkaji di antara kaitan surah yang sebelum dan selepas. Kesesuaian antara surah ini dan surah sebelumnya jelas. Sebelum ini surah apa? Hmm? Surah, surah, tabat. Sebelum surah al-Falaq surah tabat. Ha. Kesesuaian antara surah ini dan surah sebelumnya jelas. Surah Al-Kafirun sebelumnya bertujuan. Kat sini dia tulis Al-Kafirun. Padahal dia Al-Lahab. Dalam kitab yang Arab pun dia kata macam tu juga. Maka dia kaitkan surah ni dengan bukan surah yang sebelum dia Tabat tu, diselang. Dia ambil Al-Kafirun. Wallahu alam kenapa, tapi dalam jalan lain kami baca, dia akan kaitkan surah yang sebelah itulah. Surah Al-Kafirun sebelumnya bertujuan membebaskan diri dari semua jenis kekufuran dan syirik. Manakala surah ini pula bertujuan menstabidkan tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha istimewa dengan sifat-sifat kesempurnaan yang sentiasa menjadi tempat tumpuan dan hajat yang suci dari mempunyai irakan kongsi dan yang serupa dengannya. Justru itu kedua surah ini dirangkaikan bersama di dalam bacaan dalam beberapa solat seperti dua rakaat solat subuh dan solat tawaf, solat duha, solat sunat maghrib dan solat sunat untuk orang yang hendak bermusafir. Jadi masyhurlah surah Qul dan Qul huwallah ni digandingkan. Banyak semain-main sunat yang waris dalam hadis di di di, di di di apa digalakkan kita di disuruh kita membaca rakaat pertama qul dan rakaat kedua kulhu allah hampir semua solat-solat rawatib solat-solat qabliyah badiah dan lain-lain dibaca dengan surah ini kan al kafirun tu menafikanlah segala kesyirikan kemudian kulhu allah tu mengisbahkan Allah subhanahu wa taala tak tahu kenapa dia tak apa dia tak apa ni ambil surah tabat sebagai surah yang sebelum padahal kan surah tabat patutnya ada izza ja barulah kuliah. ya wallahu kandungan surah dekat situ faham eh pengen tu boleh faham tak ada yang muskil itu mudah saja kan cuma itulah dipilih al kafirun dia tak pilih tabat jadi jangan saya pun tak tak pengen nak komen sebab dalam kitab Arab pun cakap macam itulah kalau kita nak kaitkan sini bodolah saya nak kaitkan sini tabat tiada tu kan Allah mencela Abu Lahab kenapa Allah mencela Abu Lahab sebab dia apa ni mendustakan Nabi SAW ketika Nabi apa ni memberitahu kepada kaum Quraisy bahawa mereka akan dihadapkan selepas mati nanti akan dihisap di depan Allah SWT maka oleh itu sembahlah Allah Subhanahuwataala maka dia telah mendustakan. Jadi surah ini mengisbatkanlah Allah Subhanahuwataala. Allahu a'lam. Kandungan surah. Surah ini mengandungi rukun-rukun akidah dan syariat Islam yang terpenting iaitu mentauhidkan Allah dan mensucikannya. Memperlakukannya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan menafikan kewujudan sebarang sekutu baginya Ini secara tidak langsung menolak pandangan orang-orang Nasrani yang menganut faham Trinitas Triniti ini tiga lah Tuhan tiga Atau konsep tiga Tuhan Dia salah je dia tulis tiga tahun Tiga Tuhan Bukan tiga tahun Biasalah tu Surah ini juga menyanggah perbuatan orang-orang musyrikin Yang mengabdikan diri kepada Tuhan-Tuhan yang lain di samping pengabdian diri kepada Allah Ini secara umum dia ceritalah kandungan surah ini Ialah Mentauhidkan Allah Ahad kan. Qul huwallahu ahad. Itu tawheed lah. Ahad tu satu. Esa. Allahu samad. Ha, tempat bergantung. Nanti kita terjemahkan satu persatu. Keserat apa tu? Ha, 472 ada. Dengan tajwid-tajwid dia sekali. Terjemah-terjemah nanti. Kemudian. kemudian memperlakukannya dengan sifat-sifat sempurna dan menafikan kewujudan sebarang sekutu baginya. Lam yalid walam yulad itu menafikan, ialah Allah tu ada syarikatlah, ada anak, ada emak, ada sebagainya. Walam yakullahu kufuwan ah ini menafikanlah. <laughs> itu panjang bahasa nanti menafikan kufu kufu ni kesamaan kesamaan Allah dengan makhluk ahad tadi pun dah menafikan dah sebab ahad itu kan dalil bagi sifat wahdaniyah Allah Subhanahu taala dan wahdian wahdaniyah Allah Subhanahu dari segi zat sifat dan af'al dan kita belajar dalam tauhid insyaallah akan dijelaskan satu persatu nanti insyaallah ni syar umum dia bagi tahu bahawa surah ini kandungan dia menceritakan tentang tahhid, tahhid, tanzih, kemudian isbat, kemudian uh, menolak tasbih, tasbih, apalagi tajasim. Kelebihannya. Terdapat banyak hadis yang menceritakan kelebihan surah ini dan menjelaskan bahawa pahala membacanya menyamai pahala membaca satu per Al-Quran. Kerana yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan penjelasan terhadap apa yang telah diringkaskan di dalam surah ini. Juga kerana prinsip asas syariat Islam ada tiga iaitu mentauhidkan Allah, menetap penetapan batas sempadan dan hukum-hukum hukum hakam dan seterusnya penjelasan mengenai cara beramal dengan Islam surah ini pula telah menjelaskan persoalan tauhid dan cara memuji dan memuliakan Allah Subhanahu SWT jadi membaca satu surah ini sekali pahala dia seumpama membaca sepertiga Quran sepertiga Quran sebab apa? sebab Surah ini kan Tauhid. Jadi Tauhid itu salah satu daripada uh, tiga ataupun empat lah. Kalau di sini kalau dia kata sepertiga mana dia ambil tiga lah. Daripada pembahasan Al-Quran. Kita dah bahas sebelum ni kan. Al-Quran tu membahas pasal yang paling banyak sekali Tauhid. Kemudian bahas tentang bi'afat. Ya, Pemutusan Rasul-Rasul. Kemudian masalah hukum hakam dan masalah kiamat. Jadi Salah lah, macam surah ni Kesimpulan bagi Tauhid lah Tapi kalau kita tengok Quran pun Setengah lama kata 60 hingga 70% Tauhid dalam Quran Maknanya lebih lah. tuan ikut Tapi dia bagi di sini sepertiga sajalah. Pahala dia Bukan berarti jangan kata lah. Selama tu senang baca 3 kali Hatam Quran Tak payahlah baca Quran lah pahala dia pahala dia sama macam sepertiga Quran dan tiga kali kita baca berarti seperti satu Qur'an lah. pahala dia bukan apa ni bukan hakikatnya kita dah mengkhatamkan Quran itu lain lagi nanti Al Imam Al Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i rahimahumullah telah mengeluarkan sebuah hadis dari Abu Abi Sa'id Al-Khudri bahawa seorang lelaki telah mendengar seorang lelaki yang lain membaca surah ini sambil mengulanginya. Apabila tiba waktu pagi dia datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang berlaku kepada baginda. Soalnya lelaki ini memperkecilkannya, baginda lalu bersabda: Walazi nafsi biyadhi innaha la ta'milu sulusul Qur'an. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Ha, ini ayat mutasyabihat. Eh. Demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya. Biyadihi. Ini, ini mutasyabihat. Biasalah tu kan? Ha, kita kenal, kenal pasti ayat mutasyabihat. Pastilah nanti jatuh ke dalam tajbih. Sesungguhnya surah tersebut menyamai 1 per 3 Al-Quran Yalam riwayat yang lain daripada Imam Bukhari juga daripada Abu Said al Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, sabda Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat baginda, Adakah di anta, Adakah ada di kalangan kamu yang merasa lemah untuk membaca satu per tiga Al-Quran pada satu malam? Para sahabat merasa berat, para sahabat merasa berat dengan dengan sarana itu lalu mereka berkata, Siapakah di kalangan kami yang mampu melakukan demikian? Wahai Rasulullah, baginda lalu bersabda, surah Al-Iqsa itu menyamai satu per Al-Quran. Ini pun bukan bermakna, jangan baca Al-Quran. Maknanya untuk mendapatkan pahala lah. Barang saya, maknanya seolah-olah, siapa yang mampu baca sepertiga Al-Quran sehingga dapat pahala sebanyak tu. Jadi, siapa lah yang mampu, masa tak ada kan. Jadi, ada juga yang baca satu malam katan pun ada. Tapi, tawadulah lah daripada Rasulullah. Takkan saya, saya, saya Dia tawaduk lah. Ada yang boleh sayut, saya nausman kan satu malam khatam Quran. Jangan seperti sepertiga. Satu khatam terus. Cepun Nabi pergi galakkan lah. Untuk uh, menyatakan tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Bukan untuk menyuruh, tak payah baca Quran. Sepertinya, baca Quran Allah cukup. Uh, Jangan salah faham maksud hadis. Ada orang tak faham masyarakat di satu, tapi lebih kata, nampak tu, tak payah baca Quran, baca Quluhullah cukup. Itu salah fahamlah. Maksud di sini bukan untuk menyuruh uh, tentang tak payah baca Quran, baca Quluhullah cukup. Di sini maksudnya untuk menyatakan kelebihan surah Quluhullah. Muslim dan termizi merayakan daripada Abu Hurairah. Nabi Allahu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi berhimpunlah kamu semua sesungguhnya aku akan membacakan kepada kamu 1/3 al-Quran. Orang ramai lalu berhimpun baginda seterusnya keluar lalu membaca surah al-ikhlas kemuliaan baginda masuk kembali. Orang ramai bercakap sama-sama mereka baginda berkata aku akan bacakan kepada kamu sekalian 1/3 al-Quran. Aku rasa inilah satu berita baik yang datang dari langit. Baginda kemudian keluar lalu bersabda tidak aku tadi aku kata Aku ingin bacakan kepada kalian satu per Al-Quran. Ketahuilah sesungguhnya ia iaitu surah Al-Ikhlaah menyamai satu per Al-Quran. Satu per daripada kandungan al quranlah ha. Yang menceritakan tentang Tauhid. Jadi dengan surah Qulhu Allah tadi menyamai sepertiga Al-Quran di dalam menceritakan tentang Tauhid. Imam Ahmad Tirmizi dan Said meriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ayyun jizu ahadukum ay yaqra'a sulusul Qur'an fi lailatin fa innahu man qara'a Al-Huwa Allahu Ahad Allahus Samad fi lailatin faqad qara'a lailata izin sulusul Qur'an Laila ta'izin, maknanya malam itu. Hina izin, yaumak izin, Laila ta'izin, itu zaraf. Adakah, adakah di kalangan kamu ini orang yang tidak mampu membaca satu per Al-Quran pada satu malam? Sesungguhnya, sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas pada satu malam, maka dia telah membaca pada malam tersebut satu per Al-Quran itu kelebihan-kelebihan tentang surah al-ikhlas. Sebab turun surah asbabun nuzul. Imam Ahmad At-Tirmizi dan Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa orang-orang musyrikin telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan Anda." Maka Allah subhanahu wa menurunkan surah Al-Ikhlas. Ibnu Jarir dan At-Tamir dan riwayat lain menambah bahawa As-Samat ialah yang tidak beranak atau diperanakkan, kerana setiap yang lahir dilahirkan pasti akan mati. Manakala setiap yang mati pasti akan meninggalkan waris sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mati dan tidak pula meninggalkan waris. Firman Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya dan tidak ada yang setara dengannya. Ya yang keempat tu kalam yang qulku fanahad. Ertinya tiada yang serupa atau yang menyamai Allah Subhanahuwataala, tiada yang dapat menjadi setara dengannya. Qatadah dah ah dhohak. Kalijaan nama surah dhot ha, ha berdas alif qaf. Ad-Dhohak. Dia tulis apa ni? Dah. Dah. Kalau dalam bahasa Arab, ada alif lam, ataupun dahak sahaja. Dan muqatil berkata, beberapa orang Yahudi datang bertemu Rasulullah SAW berkata, sifatkan kepada kami Tuhan engkau wahai Muhammad, kerana Allah telah menurunkan sifat-sifatnya di dalam Taurat. Ceritakan kepada kami, dia dari apa, dari jenis mana, adakah dia emas atau tembaga, atau perak. Adakah dia makan dan minum dari siapa dia mewarisi dunia? Atau mewarisi dunia ini kepada siapa? Dalam rangka menjawab soalan mereka, maka Allah menerudakan surah ini dengan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah secara khusus. Okey. Yang ditanya tu kan? Yang ditanya itu tentang orang akan tanya Tuhan Allah tu macam mana? Yahudi, musyriki, banyak sebenarnya hadis tentang tentang sebelum nuzul ni banyak. Jadi dia nak tahu Allah tu daripada apa? Zat dia macam mana? Kita dia tanya tu emas ke, perak ke, kan? Faham? Soalan yang ditanyakan mengenai zat. Jelaslah soalan yang ditanyakan tentang zat. Ha. dari jenis apa dari emas ke atau tembaga ke atau perak ke jadi nak tahu tentang zat Allah sebenarnya tapi kenapa Allah tak jawab jawapan Allah Subhanahuwataala tidak menerangkan zat malah jawapan yang diturunkan menerangkan sifat faham tak maknanya Allah Subhanahuwataala tak pernah bagi tahu tentang zat dia sama juga dengan, dengan dalam, dalam surah Taha dan surah-surah Al-Qasas -surah bila Firaun tanya Nabi Musa kan. Wa man rabbul alamin wa ma rabbul alamin ma ma rabbukuma Musa. Tuhan kamu tu apa? Tapi di situ juga Allah turunkan wahyu jawapan menerangkan sifat. Allah tak cerita oh ni Tuhan ni bukan emas bukan special punya. Special punya apa bahan mentah yang tak sama dengan makhluk. Allah tak diterangkan apa pun. Allah hanya menyatakan sifat. Jawapan dia qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah sama Allah tu tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakan tidak ada yang sama dengannya. Allah menerangkan sifat. Allah tak terangkan zat. Tak ada dia kata Allah itu daripada jisim tetapi tidak sama dengan jisim-jisim makhluk. Ah <laughs> bila Ibni Tamiyah minta dalil kita menafikan jisim kepada Allah kita pun minta lah dalil kat dia mana jisim, aa, dalil yang mengatakan Allah tu berjisim tapi tak sama dengan makhluk nah, dia counter balik ya. jadi ayat ni antara yang walam yaqullahu kufuan ahad tu itu yang menafikan tajbih lah, salah satu dalil yang kuat yang menafikan tajbih penyamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang tidak difahami oleh golongan-golongan yang jahil murakkab yang menganggap Allah itu mempunyai ataupun tashbih kepada makhluk. Faham tak? Eh? Itu penting tu. Point dekat situlah. Asbabun nuzul. Allah tanya orang kafir tanya tentang zat Sembaga ke emas ke perak. Atau Allah tu macam mana rupa dia. Kan? Tuhan kamu tu macam mana rupa dia. Tapi Allah tak tak jawab. Tak jawab pun. Zabt tu dia berapa. Allah jawab dengan menyatakan sifat. Oleh sebab itu kita nak kenal Allah. melalui sifat. Lepas tu kita belajar sifat 20. Dia kata sifat 20 tu. Fahaman Yunani lah. Greek lah. Macam-macam pula dah. Malam surf lagi. Jumpa lagi ada orang ada je hari-hari orang nak tolak sebab 20 ni. Memang betul lah, memang dia di situ sifat 20 kita belajar dua, satu dalil naqli dan akli. Dia kata sahabat sahabat tak belajar pun sebab 20. Kan? Cukup dengan Quran dan hadis saja untuk kita kenal Allah. Yang wajib itu ma'arifatullah. Cukup dengan Quran dan Ya Allah, orang kafir itu nak, nak nak pakai Quran tu macam mana? Orang kafir takkan kita bawa Al-Quran tunjuk ni, ni ni ni Allah kata ni. Dia kata lah kitab kau ni aku tak percaya pun. Dengan orang Islam boleh lah kita kita berhujah dengan dalil Quran hadis dengan orang bukan Islam. Itu sila pakai akal. Dan memang lah akal ni masyhur ahli-ahli falsafah Yunani lah yang mempelopori. Bukan saja dia. Orang sebenarnya, Orang menganggap bahawa, Orang ahli-ahli falsafah, Greek itulah, Yang Aristotle, Plato, Socrates itulah, Ahli-ahli fikir, Ahli-ahli, Kalam, Ahli-ahli yang, pakai logika, Yang mantik ni. Habis itu pun, Orang Islam mudah-muduh. Ya, orang Islam tak pandai. Nabi Ibrahim sendiri pun dalam Quran, Semua berdalik Berdebat dengan kaum dia pakai akal. Dia bila sebut ilmu kalam je, ilmu falsafah je, wah Greek, Yunani. Apa orang Islam tak tak apa? Otak dia tak, tak sampai ke arah tu lah. Orang Islam pun dia punya macam Imam Ghazali. Walaupun dia belajar falsafah Yunani dan sebagainya. Tapi dia menggunakan eh, kaedah tersebut untuk mengisbatkan Allah Subhanahu SWT memang pun kita berhadapan di dalam di dalam membahaskan tentang Allah ni, kita kena ada tiga dua dalil satu nakli, satu akli tak cukup hanya nakli saja kena akli juga dan akli ni Al-Quran tu kan penuh dengan akal tu afala ta'akilun, afala ta'afakkarun jadi kenapa kita nak menafikan disebabkan sifat 20 tu menggunakan dalil akli, Oh kita kata dia ikut falsafah Yunani, Greek dan sebagainya takkan pula Imam Nawawi tak sedar, Imam Syari tak sedar, Imam Ibnaja sekarang ni tak sedar benda ni mazes semua so, lama-lama oi oh, tak boleh pakai ni. Ini falsafah Yunani ni abad 20 ni tolak tolak tolak. Kalau benda tu bertentangan dengan dengan apa? Dengan dengan dengan, dengan apa? Ajaran Islam memang kita tolak lah ini kita hanya memakai kaedah mengolah sesuatu masalah dengan akal untuk membuktikan tentang ketuhanan tak ada masalah malah kita menguatkan lagi menguatkan lagi dalil-dalil sebab dalam dalam di kalangan kita manusia yang Islam pun mesti ada orang yang akan cenderung ke arah akal kalau kita tolak sama sekali nak membuktikan Allah dengan akal tak boleh, pasal apa tak boleh dan banyak dalam Quran yang Allah ajak manusia mengenai Allah dengan menjalankan berfikir di dalam wahyu itu sendiri pun mengajak kita berfikir dan kita nak tolak pula, -pula pengguna akal lepas tu kata akal ni adalah fasafah-fasafah Greek Yunani konsep tak ada masalah malah kita kita ni shumul lah kita nak ambil akli kita ambil nakli pun kita pakai memang mazhab syari adalah mazhab yang mu'tadil yang yang men, men, menyatukan antara dalil-dalil akli dan nakli. tak terlalu jumud sama menolak langsung akli dan tak terlalu bebas macam falsafah tu senegalah ataupun mu'tazilah dengan menolak, meletakkan akal lebih daripada wahyu kita pakai dua-dua dan memang ke apabila zaman asy'ari itu apabila penggunaan akal telah apa ni telah uh, menjadi satu benda yang galib ataupun yang menguasai ilmu pada ketika itu maka di di apa di di, di dinetralkan oleh imam asy'ari supaya 50 50 lebih kuranglah penggunaan akal dan nakal tu digunakan bersama Demi untuk menolak hujah-hujah golongan-golongan akal ni Kita memakai akal juga Dan di samping itu kita tetap menggunakan kaedah Nabi dan sahabat Di dalam Menggunakan dalil nakli Jadi Islam ni dia ambil semua Menggunakan Sebab dunia ni memang untuk orang Islam Allah buat kan Allah ciptakan segala-galanya untuk kemudahan kita beri ibadat kan untuk kita gunakan benda-benda dunia ni yang tanda akal yang Allah bagi ni untuk mengenal Tuhan. Kan kalau kita nak tolak disebabkan disebabkan akal tu banyak digunakan oleh orang-orang uh, uh, alih alih safah. Apa itu kita kan dari setiap benda yang orang, -orang alih, -alih safah pakai, orang bukan sampah kita tak boleh pakai. Dia orang makan kita tak boleh makan. Dia orang pakai baju kita tak boleh pakai baju. Tak kira dalam apa segala konsep sekalipun kalau benda tu selagi tak bertentangan dengan dengan dengan Islam, dengan Syariah, boleh pakai Jadi di situ di dalam maaf punya, membahaskan sifat-sifat Allah diambil dalil daripada dalil dalil nukli dan juga diolah dengan dalil-dalil akli. Hanya riwayat-riwayat daripada sebagian ulama mengatakan Lepas tu dah nak, dah nak menolak Contohnya Pakai Syed Sabik Nukil daripada Syed Sabik mengatakan diambil daripada Fasabah Nyami Kita te tengoklah kes Okey kita terima Syed Sabik Habis tu Imam Nawawi Yang berjalan sekarang ni Mansur Yuti Imam Ghazali Amin Faqadir Al razi Tolak tupi yang penting Said Sabik kata dia tu, ha ikut dia. Hmm, kita luar situ tengok semua orang cakap apa. Kalau semua orang dah di majoriti umat Islam timur benda tu, betul lah tu. Majoriti ulama kalau dah pakai, berarti betul lah. Pasal Abdul Razam. Ini disebabkan satu dua orang yang orang tu pun kontroversi. Betul nak tolak. Ha nak tolak semua pakai dia. Said Sabik ni, Said Sabik ni, ha, semua orang rujuk dia Said Sabik ni. Iyalah. Bila dia lahir? Imanawi tak jujur habis pun. Dia pun hidup entah bilalah, baru-baru ni ya. Ah, eh? alasan tu tak tahu kena ulama dekat benda ni, oh, tuan guru, orang oh, besar-besar. kita nak dengar nak terima dia pun Allah. Cubalah lebih luas sikit tu perbincangan tu, Ingat kita kena tahu, kena kenal ulama. Orang belajar ilmu apa saja pun kalau ulama dia tak kenal, tak payahlah. Tanda kita cinta kepada ilmu, kena cinta kepada ulama, kena kenal ulama ulama, -ulama mufasirin siapa, ulama ulama muhadisin siapa, ulama ulama fokahat siapa, ulama ulama tauhid ilmu kalam siapa, ulama ulama nahu balaga usul fikah musalah hadis. Semua ulama, ulama ulama setiap bidang kita kena kenal, tasawuf dan sebagainya. Dan kita tengok siapa ulama ulama yang dianggunkan, dimuliakan, diterima pendapatnya dalam setiap bidang dan siapa yang jadi kontroversi yang ditolak oleh ulama' kita kena kenal juga jadi bila sebut satu nama oh dia ni ya, ini pendapat contoh Imam Nawawi siapa yang tolak Imam Nawawi kecuali dia dia golongan-golongan tu lah sedara-sedara tu Imam Nawawi dan Ibn Hajar sekalang ni tersesat terkeluar daripada halusunan wajamah takkan seorang dua tu punya kata kita nak tolak sepanjang ijma' sepanjang zaman terima Imam Nawawi kerana ada dua tiga ulama' kata Imam Nawawi tersesat oh kita ikut dia Sanggup tu oh, cakap Imam Nawawi Amin Al-Hajjah sekarang ni terkeluar daripada Akidah selama jamaah Kita pun percaya Ikut Mudah-mudahan Allah, Allah bagi kita ni lah Taufiq dapat kita tahu nak Menilai Tahu nak menilai mana satu yang betul Mana satu yang tak betul Mana satu yang hak, yang batal Itu yang kita katakan nur ilmu Kita belajar ilmu ni nak dapatkan Nur ilmu, hakikat ilmu dan apabila nur ilmu tu masuk lah nanti kita, kita dah boleh beza dah oh ini yang hak, ni yang batil ini yang jumhur, ini yang uh, firqah, ini yang jenis syas ini yang jenis memang minority, tak boleh pakai kita tak lah, bila tak, tak boleh pakai tu, kita bukan berarti kita kata dia kafir lah sosal kita tak pakai je lah, sebab kita ambil yang jumhur, cukup-cukup jadi macam dia dia di dalam menolak jumhur tu kafir tu, Imam Razali kafir Fakudina Razali kafir Sebab entah Antara Cara-cara dia nak Dia nak Dia nak lakukan poin dia Dia tuduh untuk kafir Kita pun Lama-lama setengah Kebanyakan lama lama kita Masih lagi berhati-hati di Dalam mengkafirkan mereka Walaupun Ibn Tamiah tu sendiri Mereka tak bunuh Kalau ikut betul Kafir bunuh lah Masih lagi hati-hati Kerana Terima lagi pendapat-pendapat yang mereka tak kafirlah dia orang ni. Ha, jadi kita pegang berjumhur yang mana yang syas, yang, yang yang yang yang marjuh, yang majuhul, kita tolak tepilah. Tapi ada orang suka perangai dia, benda yang pelik-pelik, baju-baju yang orang tak pakai, itulah dia nak beli. Kasut-kasut yang orang tak pernah pakai, itulah dia nak beli. Kereta yang pelik-pelik yang orang tak pakai, itulah dia nak pakai. Ada ha, orang perangai macam tu? Ha, rare, rare golongan lain daripada yang lain dalam agama tak boleh macam tu, dalam agama nama kita alaikum bisawadil azam kalau berlaku khilaf alaikum bisawadil azam kalau berlaku perbezaan pendapat adalah kamu berpegang kepada majoriti ulama' semua so, orang ikut majoriti ulama' besar-besar pun ikut majoriti kita pula ada cik, rey silakan bismillah lagi. boleh buat apa buat macam mana? patut tanpa segan silu menyalah menjumhur mana ada jumhur mana ada ijmak siapa kata ini ijmak ci kita pun lama wallahu okey surah tauhid dan memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim qul katakanlah Fa'il amr ayat perintah qala sare yaqulu kemudian fa'il amri qul katakanlah biasanya dalam kurunglah terjemah wahai muhammad qul qaf tu mesti ditebalkan kerana huruf isti'la huwa dia dia tu siapa allah allahlah ahad esa itu satu persatu terjemah tu Huwa tu dia. Allah tu, Allah lah. Ismuzad. Ahad tu, Esa, sifat. Huwa, Muntada, Allah, Khobar, Ahad, sifat. Macam-macam lagi ada orang yang mengatakan apa terkip-terkip yang lain. Sebab itu kadang-kadang ada setengah orang berzikir huwa. Huwa, hu, hu, hu. Hu tu kalau ni tu kalau di waqafkan jadi hu. Sebab tu ada setengah tarikat zikir hu hu hu. Ada orang pertikaikan Ini apa ni zikir hu hu. <laughs> ada orang pertikaikan zikir hu tapi tu dia punya pemahamanlah. Mana ada tu hu. Kenapa pakai huah dulu ahad kemudian itu panjang bahasa dia. Ikut pada tarikat-tarikat. Sebab tu ada yang zikir hu je. Kan? Ya. Hu itu adalah huwa beliau di di di, di, di, di diwaqafkan huwa tu jadi hu. Tu huwa bila diwakaf jadi hu. Sebab tu ada yang berzikir Hu. tapi bukan terus hulah mula-mula dia la ilaha illallah lalu tu Illa allah, illallah illallah lalu tu allah allah itu last tinggal hu hu. Mana hu tu dia? Huwa huwa dia, dia, dia dia dia dia. Dia tu siapa? Allah. Kul huwa dia. Siapa tu dia? Allah. Ini, ini sebab, apa? orang-orang tarikat lah yang berzikir hu-hu tu. Jangan kita terkejut lah. Haji dulu tengok macam mana pengistinbatan dia dalam penggunaan benda tu kan. Apa dia buat ni? hu hu hu hu hu hu hu, -hu, -hu. kan? Dia sebut hu-hu tu Allah. Wakaf atau singkatan kepada hu-ah. Itu ayat pertama. <tuh> Yang kedua Allahu Allahu mutala as-samad. As as-samad ni <tum>, tafsir di banyaklah yang paling masyur tempat berharap ataupun tempat bergantung. Kalau makna nanti dibahas satu persatu kan nanti ada satu persatu ayat secara luas akan dibahas selepas bab ni tafsir dan ulasan tu. Allahullah was Allah perlu disebut dengan tafkhim. Alif lam jalalah tu perlu dibaca dengan tafkhim. Alhamdulillah orang Melayu kita lahir-lahir ada tafkhim. Orang India Allah, Allahus Samad dia tak disebut tafkhim Allah. Kan setengah-setengah orang India tu dia Allah, dia tak disebut Allah. Dia tak dia tak usah kot. Boleh diusahakan boleh diusahakan. Sebab ada sebab sebahagian orang India boleh sebut. Tak semua. Jadi sebenarnya apa beza Allah dengan Allah dari segi sebutan dari sebutan tak lari huruf dia sama aja cuma cara sebut. Cuma Allah tu tafkhim, tebal. Full mouth dipanggil. Kalau Allah ta tarqiq, nipis. Kita pakai tarqiq nipis kalau kasrah saja. Seperti alhamdulillah. ini terlebih-lebih alhamdulillah. <laughs> Itu tak boleh. Dia kalau fathah dan dhammah saja, baris atas dan baris depan perlu ditafkhim. Ingat kan? Eh? Tafkhim. Ta fa kha ya mim. Tafkhim, tebal, penuh mulut. Allah kalau baca Allah berarti tarqiq nipis. tarqiq tara qaf ya qaf. tarqiq raqib. Raqib ni kan nipis. Halus. Dilefaz Jalalah hukum dia. Dibaca tafkhim. Allahu samad. Samad pun soad pun huruf isti'alak. Kita tak belajar tajwid tu. dah kata benda pun. Soad adalah salah satu daripada huruf isti'alak. Mesti dibaca dengan tarqiq juga. Saya minta maaf. Baca dengan tafkhim. Tafkhim. Um, Al Allahus <tipat> Samad, Pak Samad ni kau ni. Sin dengan saat sin tertik, saat dia, wroh istighlal, tebal. Allahus Samad, Samad, so sa, so sa, -so sa, -so sisu. Samad, so ha, dal kalqalah, kalqalah Kubraw, sebab dia wakaf. Allahus Samad, alif lam tu, alif lam, jam tu situ tajwid eh lafaz Allah lafaz jalalah tu alif lam ni dibaca dengan tafkhim kemudian as-samadu alif lam tu alif lam syamsiah kerana sad huruf syamsiah kemudian sok tu huruf isti'ala. dibaca dengan ter, uh, dengan tebal iaitu tafkhim kemudian mad dal tu qalqalah kubra Allahus samad Allah lah tempat bergantung tempat berharap tafsir nanti yang ketiga lam yalida itu VL uh, yang didahuli dengan uh, Amil Jazem Lam yali Ini dalam Nahu lah pembahasan Nahu. Kalau rezeki pembahasan uh, Tajwid dal tu kol-kolah suro. Lam yali de wa lam yulade. Yang yang lat terakhir tu kol-kolah kubro. Mimmati bertemu ya tak takde takde tak ada hukum macam biasa jelas izhar syafawi dia panggil mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi. dalam hukum mim mati yang yang ada perubahan cuma mim mati bertemu ba iaitu ikhfa syafawi. dan mim mati bertemu mim idgham mislain tu saja kalau selain daripada dua huruf mim dan ba mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba ada izhar syafaawi dibaca dengan jelas Lam yalid Walam yulada Dia tak ada ah, Itu non mati bukan mim Mim mati bertemu dengan ya Izahar syafawi hmm. Hmm? Kemudian yang terakhir Walam yakullahu kufuan ahada Walam yakul Lam macam biasa. Pertama ya, Mu'iyah, Izzah Syafawi. Okay. Ada nun mati bertemu dengan lam. Idram. Bila runnah. Idram memasukkan. Jadi nun tu tadi. Dimasukkan ke dalam lam. Jadi terus sambung. Walam yakullahu. Kun dah hilang hilanglah. Nun bunyi nun dah hilang. Terus masuk ke lam. Dan tidak di bila runnah. Tidak didengunglah. Walam yakullahu. Walam yakullahu. Kufuan Tanwin bertemu Alif Tanwin bertemu Hamzah Minta maaf Tanwin bertemu Hamzah Izhar Khalqi dibaca dengan jelas Walam yakullahu kufuan Ahad dibaca dengan jelas Tidak berdengung dan Pendek Satu harikat Ahad Dalqalqalah kubra Cuma ha tu Kena bezakanlah antara ha besar dan ha kecil. Kalau ha bulat tu, ha besar tu, dia dekat bawah kerongkong ni. Makhraj dia dekat bawah kerongkong. Kalau ha pedas ataupun ha kecil, jim tak ada titik tu kat tengah-tengah. Ha. Satu lagi. Ha. Wa lam yakullahu kufuan ahad. Ahad dia lebih keluar angin daripada ha yang di bawah dia tengah-tengah wastul -tengah. khalq ini adnal khalq wastul khalq dengan a'la khalq kalau ha bulat ha besar tu kat bawah kalau ha pedas tu di tengah-tengah wastul khalq tengah-tengah kerongkong makhraj dia dan angin lebih keluar ha Walam yakullahu Hu, Itu ha, Bulat bawah Kufuwan ahad, ahad Jangan terlebih-lebih Ada setengah orang Terlebih-lebih pula jadi khaw Bismillahirrahmanirrahim Dia nak tekan sangat khaw tu Jadi khaw pula dah ha. Sebab dia tak jauh Khaw atas sikit Naik atas lagi jadi khaw Makhras khaw Jangan Walam yakullahu kufuwan ahad ha. Itu dah terlebih-lebih hebatlah. Tengah-tengah. Ha, ha, khaw. Ha bawah, ha tengah, khaw atas sikit. tu makras di kerongkong. Walam dan tidak sama sekali. yakun adanya Allah itu baginya. Kufuan, kesamaan. Setara. Apa lagi? Ahadun sesiapa pun bagi Allah tu tidak ada satu yang sama langsung lah, faham? Di eh? dalam dalam dalam ayat ni Allah pakai lam, jazm ni maknanya lam, nafi tu. Dalam, dalam ayat Ashura tu, laisa, laisa pun nafi laisa, kami syi syai walam ya kulauku ini semua nafi total. Nanti kita masuk bab nah, tafsir nanti Tafsir dan ulasan Firman Allah SWT bermaksud <coughs> Katakanlah Wahai Muhammad, Ya Muhammad Dialah Allah yang Maha Isa Ayat 1 Artinya Katakanlah Wahai Rasulullah Kepada mereka yang bertanya kepada kamu Tentang sifat-sifat Tuhanmu dia lah Allah yang satu, artinya eser pada zatnya dan sifatnya. Tiada sekutu baginya, tiada bandingan dan gandingan untuknya. Ini adalah sifat wahdaniyah dan penafian wujudnya sekutu-sekutu. Dia lah Allah yang kalian kenali dan akui sebagai pencipta langit dan bumi serta pencipta kamu. Dia satu dan tunggal dengan sifat ketuhanan Dia tidak mempunyai sekutu Ayat ini sebenarnya merupakan penafian tentang banyak Tuhan Atau zat Tuhan Jadi ini adalah dalil wahdaniat Kita dah belajar dalam dalam dalam tauhid Wahdaniat itu adalah Allah SWT esa dari segi zat Esa dari segi sifat Dan esa dari segi afa'al Perbuatan Esa dari segi zat menafikan kam mutasil dan kam munfasil. Esa dari, dari segi sifat juga menafikan kam mutasil dan munfasil. Esa dari segi af'al menafikan kam munfasil. Sahaja. Ertinya menafikan Allah daripada kam mutasil... Kam tu bilangan Mutasil tu yang bersambung Yang bercantum. Bererti zat Allah itu tidak bercantum Daripada jauhar-jauhar Ataupun etom-etom Ataupun zarah-zarah Yang membentuk terkip Ataupun susunan Ataupun dipanggil sebagai jisim Ese Satu Faham? Itu maksud dia Wahdaniah dari segi sifat yang menafikan kam mutasir iaitu menafikan bilangan yang bercantum di dalam zat Allah. Zat Allah itu tidak bercantum oleh beberapa bahagian. Tidak bercantum oleh beberapa anggota. Tidak bercantum oleh beberapa zarah atau atom atau jarah atau apa sahaja. Zat Allah itu esa. Satu. Apa lagi? Tunggal. Kalau kita kata Allah berjisim, berarti kita tahulah konsep jisim itu adalah gabungan antara beberapa jauhar, jauharul fard, alapun, ataupun dari segi bahasa sains, atom. Atom itu ada proton, neutron, elektron, bergabung jadi molekul, molekul bergabung jadi sel, sel bergabung jadi organ, organ bergabung jadi jasad atau badan, atau jisim atau jirim. Itu konsep sains. Jadi, jisim itu adalah makhluk. Semua makhluk adalah berjisim. Dan Allah sementara tidak menyerupai makhluk. Berarti Allah itu tidak berjisim. Faham eh? Kamutasil itu menafi, menafikan bilangan yang bercantum pada zat Allah. Jadi, Allah itu esal dari segi zat. Yang munfasil menafikan Adanya Zat yang lain selain Allah Maksudnya Allah itu Esa Dan dia tidak ada yang Munfasil yang terpisah Maksudnya yang selain daripada Allah Tidak sama dengan Allah Tidak ada Tuhan yang menyamai Allah Malah tidak ada langsung Tuhan pun nah, Itu menafikan kam Munfasil Kalau munfasil tadi dari segi Zat Allah itu sendiri yang munfasil yang terpisah daripada Allah. Mana selain daripada Allah bukan Allah, tidak ada Tuhan. Buk, tokong bukan Tuhan, apa lagi? Tidak ada Tuhan Maryam bukan Tuhan, Jesus bukan Tuhan. Apa lagi? Buta bukan Tuhan. Bodhi Dharma bukan Tuhan, Subramaniam bukan Tuhan. <laughs> apa lagi? Macam-macam. 360 berhala kan. Itu bukan Tuhan. Manis, yang lain daripada Allah yang terpisah daripada Allah tu Menafi kan Tidak ada Esa hanya Allah sahaja yang Tuhan Dari segi yang, mut, yang Mutasil pun esa Yang munfasil pun esa Faham? Yang tak faham kat sini? Ini dah Pusingan kedua bawa tauhid lah. Tak apa kan? Tak faham juga Pusingan ketiga nanti <laughs> Kita buka kita tauhid Lepas habis khatam apa peringatan nombor insan ni kita buka kejap terakhir boleh okay. yang kedua menafikan berbilangnya sifat yang tercantum dan yang terpisah maksud menafikan berbilangnya sifat di sini bukan berarti satu sifat sahaja dari segi jenis sifat banyak Allah tu ada banyak sifat lah sehingga tak terkira dan tidak diketahui melainkan Allah, tetapi dinyatakanlah beberapa sifat kabariyah tu. Tapi setiap sifat tu satu saja. Itu masa dia esok ada sifat mana tidak tidak perlu mempunyai banyak sifat ilmu, tidak perlu mempunyai banyak sifat sama, tidak perlu mempunyai banyak sifat basal. Satu saja sifat ilmu Allah itu boleh uh, mencapai segala-galanya yang boleh diketahui. Satu saja sifat Allah melihat itu Boleh mencapai segala benda yang boleh dilihat Satu saja sifat Allah Yang sama iaitu mendengar Boleh mendengar segala yang boleh didengar Itu dari segi satu Bukan berarti satu sifat saja Faham? Eh? Itu yang mutasir Dalam zat Allah itu Ada sifat-sifat yang esa Cukup dengan satu sifat Bagi setiap sifat untuk mencapai segala-galanya lah yang berkaitan dengan sifat tersebut. Boleh terima? Tenanglah Pak. Inbase la konsep Greek kan. Memang paha susah susah nak faham. Hmm. Lama-lama faham insya-Allah dan mudah-mudahan Allah bagi faham. <laughs> tak faham pun tak apa Yang penting dalil ak, nakli tadi dah faham cukup. Bagi orang Islam, kalau dia nak bagi orang Islam dia nak pegang dengan nakli saja pun dah cukup. Uh, tapi akli secara umumnya kena Allah tu esa cukup lah. Kalau Allah tu tak esa bermakna ada geng, ada apa? Ada saingan. Uh, itu akal tu akli yang paling umum lah. Ha, tapi yang kamu mutasul munfasa ni apa benda ni Ustaz ni pening kepala. Ha, itu siapa yang otak lebih sikit Allah bagi kemampuan boleh terima lah. Ha, bukan Socrates, Plato, Aristotle je boleh hebat dalam menggunakan akal. Kita orang Islam pun dahsyat. Imam Razali, Imam Fakharulul Razi semua adalah falsafah yang hebat. Termasuk Imam Asyari sini. Tapi kita Islam. Ha, mun, munfasil maknanya selain daripada Allah sifat tidak ada yang bersifat seperti sifat-sifat Allah yang munfasil ni yang terpisah berarti menafikan munfasil dari segi sifat berarti selain daripada sifat Allah itu tidak ada benda lain makhluk lain yang bersifat dengan sifat-sifat Allah walaupun manusia ni dijadikan samian basira kan Al-Qur'an Allah kata manusia ini akan menjadikan dia mendengar dan melihat Hal atal al insan hina minat dahri lam yakin syaitan berkura. Inna khalakna al min nutfatin, min nutfa. Fajannahu sami al Kami jadikan manusia itu boleh mendengar dan melihat dan Allah pun inna huwa sami basir. Tetapi menafikan sifat-sifat munfasir ni berarti sifat mendengar Allah dan sifat mendengar melihat Allah itu contohlah dengan sifat itu saja semua semua sifatlah tidak sama dengan makhluk faham tak eh? tidak ada sesiapa, sesiapa pun yang boleh mencapai pendengaran seperti Allah dan tidak ada sesiapa pun dapat mencapai sifat melihat seperti Allah hanya Allah sahaja dan di dalam menafikan wahdaniat dari segi af'al itu menafikan kamun fasil sahaja kerana fi'il al Allah itu banyak perbuatan Allah itu banyak dan penafian terhadap yang munfasil berarti yang selain daripada Allah yang terpisah daripada Allah itu tidak menyamai perbuatan mereka dengan Allah Subhanahu wa tidak ada siapa pun yang boleh ciptakan Even seekor semut Boleh? Ada yang boleh menciptakan semut saya ko? Saya bagi RM1 Wallah ustaz RM1 apa ada RM10 lah up sikit Tak ada teknologi yang pun Daripada zaman dulu sampai sekarang ni Baik yang semaju-majunya Kaum samut, kaum maat, kaum Kaum apa saja lah Yang hebat-hebat pun apa pun Teknologi sekarang ni pun tak mampu nak cipta Seekor semua yang hidup. Bererti afal Allah itu tidak ada yang sama menafikan kam mutassil berarti berbilangnya sifat Allah itu samanya sifat Allah itu dengan yang lain. Hanya Allah saja yang mempunyai afal-afal -af yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk-makhluk lain. Itu ayat pertama. Yang kedua, firman Allah sebenarnya bermaksud Allah Samad, yakni Allah tidak ber, Allah tempat berharap ataupun tempat bergantung. Ayat yang kedua Allah tempat bergantung dan memohon hajat keperluan Dia tempat tumpuan harapan Justru Allah saja yang maha berkuasa untuk memenuhinya Allah tempat makhluk mengadu Tidak ada seorang pun yang hendak memerlukan Allah Namun dia tidak pula memerlukan mereka Ini menyanggah keyakinan Orang-orang musyrikin, Arab dan lain-lain Tentang kewujudan perantaraan Atau orang-orang tengah dan pemberi syafaat dalam hubungan antara khalid dan makhluk Ibn Abbas berkata ketika menafsirkan makna as-samad Ertinya yang menjadi tempat menggantungkan harapan makhluk Untuk memenuhi keperluan dan menyelesaikan masalah permasalahan mereka Dia penguasa yang amat sempurna penguasaannya Dialah Allah yang maha mulia yang amat sempurna kemuliaannya Dia juga yang maha hebat yang maha sempurna kehebatannya Dia maha penyantun yang paling sempurna kesantunannya Dia maha mengetahui dengan pengetahuannya serta sempurna Allah Maha bijaksana amat sempurna kebijaksanaannya dialah yang maha sempurna dalam segala jenis kemuliaan kejituan dan kekuasaan. Inilah sifat-sifat Allah segala kemuliaan dan kungla adalah miliknya tiada yang dapat menandingi Allah dan tiada pula yang menyamainya maha suci Allah yang maha ese dan maha perkasa. Itu tafsiran bagi asma bagi ibnu Abbas. Jadi saat as-Samad ni satu sifat yang mewakili banyak sifat-sifat yang lain. As-Samad ni mewakili banyak sifat-sifat yang lainlah. Maknanya dari segi kalau kita nak buat satu kesimpulan, maknanya as-Samad ni satu zat yang mana dia tidak bergantung kepada sesiapa pun selain daripada dia dan selain daripada dia semua bergantung kepada dia as asamat ni adalah maknanya zat yang tidak bergantung kepada sesuatu apapun sebaliknya selain daripada dia semuanya bergantung kepada dia itu as asamat dan di dalam di dalam apa ni uh, menyelesaikan ataupun memberi segala yang dikehendaki oleh yang bergantung pada dia maka disitulah pecahnya sifat-sifat maknanya dia perlulah mahaman ketahui kan? dia kena tahu lah apa keperluan-keperluan makhluk tu apa yang makhluk-makhluk tu nak bergantung kepada dia kan jadi dia kena tahu lah keperluan makhluk tu apa supaya dia dapat menyelesaikan segala keperluan makhluk tersebut kemudian dia tahu dia kena lah dia dalam memberikan segala segala apa yang dikehendaki oleh yang bergantung pada dia tu Wah, masuklah sifat-sifat yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala tu masuk dalam sifat somat disebabkan orang semua bergantung dekat dia dan dia tak bergantung kepada, orang lain dia perlu ada sifat-sifat yang dinyatakan oleh Ibn Abbas tadi lah supaya sempurna sifat somat tersebut mana hebat, kemudian penyantun ha, ada orang dia bagi dengan orang tapi dengan cara, nak ambillah kau ha, itu dia bagi juga, sempurna hak tapi dengan keadaan tak santun Maksudnya, di dalam memberi orang kasih, pun Allah bagi itu mah penyantunnya Allah bergantungnya orang makhluk Allah yang lain seperti orang kafir kepada Allah pun Allah beri segala pergantungan mereka dengan santun kemudian Allah maha mengetahui lah kalau tidak dia tahu macam mana nak ni kemudian bijaksana kebijaksanaan Allah tu di dalam memberi dia tu bukan main bagi ya. orang ni bagi banyak ni cukup orang ni bagi banyak ni cukup ini kalau bagi lebih sekejap lagi kan kacau kan jadi bijaksana di dalam memberi Kemudian J2 semualah. Jadi semua sifat-sifat tersebut termasuk dalam makna sifat As-Samad. Yang mana boleh kita simpulkan dia sendiri tidak bergantung kepada sesiapa pun. Sebaliknya selain daripada dia semuanya bergantung kepada dia. Itu As-Samad. Tidak perlu perantara-perantara, batung-batung berhala semua. Direct Allah boleh bagi. Cukup. Dua ayat cukup eh dua ya lagi ke depan cukup banyak-banyak lah. dia kan tak boleh nak cerna kadang. yang penting faham cukuplah ahad dan somad tu faham cukuplah. ahad tadi sifat sifat wahdah Allah wahdah niat ni sifat salbiah lah somad tadi sifat sifat sifat, sifat ma'ani tapi tak ada dalam sifat maani tapi macam seperti sama basar kudrat tu kan semua tu dalam sama ah tadi seperti sifat maani kalau ahad tu wadaniyah wadaniyah tu dalam sifat salbiah salbiah ni nak menafikan segala a uh, kesyirikan segala penafian segala penyamaan segala keserupaan Allah dengan makhluk Menafikan segala-galanya. dan maani ni sifat Allah itu sendirilah Kudrat, sama basar tu makna samat ah tu dalam tu penuh segala dan Allah tu mampu untuk Ha, berkuasa untuk menunaikan segala hajat makhluk. Dialah yang mengetahui segala keperluan makhluk. Ha, itu termasuk dalam? Dalam? Dalam? Dalam? Makni. Ha, kalau kita nak cerita uluhiyah rububiyah pun bolehlah. Somad itu rububiyah. Dengan berurusan dengan makhluk, dia rububiyah. Sifat rububiyah bukan tawhid rububiyah. Ha, yang keliru kita pun ada cerita. Kita, Allah tu ada sifat uluhiyah dan sifat rububiyah bukan tauhid uliyah rububiyah yang ahad wahdaniah lebih kepada sifat uluhiyah dia sahaja yang disembah, dia sahaja segala-galanya lah. kemudian samad tu hubungan dengan makhluk, dia lah sahaja yang tempat bergantungnya makhluk memberi makhluk rezeki memberi makhluk segala manfaat memberi makhluk segala apa sahajalah sambung di depan insyaallah Jadi apa yang baik itu bagi Allah tidak baik selama saya lah jadi minta ampun minta maaf kepada tuan-tuan mudah-mudahan bagi kita tafsir dapat kita faham amalan sambangan tutup majlis yang kafarah majlis bismillahillahi rahmanir rahim segala ladza istagfiratu billahi subhanar rabbika rabbil izati wa jaddi wasallallahu ala sayyidina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh